Ви, зорі-зориці, божі помічниці, одна Захара, друга Варвара, а третя Марина. Іноді ці імена були також символічні, вказували на певну магічну дію, якої сподівалися від зорі. В місяця Осіянчика було чотири зориці, а всі чотири сестриці – одна припікуха, друга прижаруха, третя – Прилюбуха, а четверта – Приворотуха. Саме дівчата найчастіше зверталися з проханням причарувати милого, адже зоря – небесна дівчина, який відомі і зрозумілі всі поривання закоханого серця, але вона має ця рівну божественну силу і може допомогти. Створивши певний ідеальний образ, шляхом порівняння далекого з близьким – Людська уява стала підносити до цього ідеалу усе повсякденне, земне. Тобто просту селянську дівчину в колядках, веснянках і інших піснях стали возвеличувати до рівня богині, переносячи певні якості, характерні для зорі, на образ дівчини. Так поступово вимальовувався ідеальний образ доньки-господаря, наділеної лише хорошими рисами, незвичайною вродою. Пізніше в колядках образи зорі і дівчини тісно переплітаються, замінюють один одного і загалом сприймаються як єдине ціле. Дівка Ганнуся щорано встала, три свічі сукала, личко вмивала, садила і поливала сад виноград, червону рожу, зелене виноче чи зіллячко, волики пасе або губить їх, перехусти в Дунаї, впускає золоте відерце, вишиває другу хустку, стереже яблуню або лелію. Це трансформація образу зорі. Але це ще не символ. Ці колядки, що з божественних гімнів перетворилися на величальні пісні, зберігають момент переходу думки від міфологічного образу до символу, який творився на тому етапі, коли вже не зоря порівнювалася з дівчиною, а навпаки, дівчина з зорею. Дівчина, мов зоря. Як багато треба було душі й фантазії, щоб прийти до цього порівняння це порівняння стало звичним. Зоря і дівчина сприймалися як один образ. Поява одного поняття неодмінно викликала в уяві інше. Так на найвищому етапі асоціативного мислення виник символ зорі дівчини, зрозумілий для всіх, який вже не треба було розшифрувати. В пізніших піснях-веснянках, купальських, весільних, ліричних, він, як правило, стоїть на початку пісні. Зоря, що сходила і зарожевила край неба, нагадує дівчину, що засоромилася при зустрічі з милим. «Ой, зійди, зійди ти, зіронько, та й вечірняє!» Ой, вийди, вийди, дівчинонько, моя вірна. Не подоба зірці проти місяця зіходити, не подоба дівці до козака та й виходити. Такі прекрасні картини можна було спостерігати кожного літнього вечора. Вони надихали не тільки народних співців. Приклад тому поезія Павла Тичини. А зоря на сході руки вгору зводила. Тож дівчина красна. Із води виходила, що пояс вийшла та й не зупинилася, глянула, всміхнулась ще й зарожевілася. Таким же шляхом виникали й інші символи місяця, сонця, голубів, калини, коня тощо. Отже, міфологія первісна по відношенню до символіки. Символ вийшов із образу міфологічного але він більш сконцентрований, глибокий. Це своєрідний код, в якому узагальнена вся робота думки, уяви, почуттів, яка накопичилась протягом століть. З розвитку символіки видно, якого високого духовного рівня досягли українці і наскільки давні їхня народна поезія і мистецтво. Людмила Іваннікова Символізм рослин і тварин. Дерева та кущі.